محمد رسول الله يا ايه يا هديه من ربنا الخالق الذي تبعث فينا نشوه المشتاق يا ايه يا هديه من ربنا الخالق الذي تبعث فينا نشوه المشتاق يا ايه يا هديه من ربنا الخالق انت الذي تبعث فينا نشوه المشتاق يا عيد يا ولد يتم ربنا الحمد انت الذي تبعث فينا نشوه المشتاق تجمعنا احبه بالله ورايفونا برحمه كمنبع الدفا فذهبنا تزعره للناس في اشفاء يا عيد يا من الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشترى يعطينا هدية ومن خلق الفلاق أنت <تصفيق> الذي تبعث فينا نشوة المشترى تجمعنا أحبة بالأهل والرفا تنظرنا برحمة كالمنبع الدفا فدهونا تزنعون لنهزف ليش نشوة المشتاق يا عين يا هذية من ربنا الغلا أنت الذي تبع فينا نشوة المشتاق لا حقد لا دون ولا كبع على الإطلاق يصحو على تكبيرك الندي كل عام وربما الزوجان قد عاد إلى العناق والمتقاصمان يرجع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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه Lë kullu bid'atin dalalahu wa kullu dalalatin fi annar. Në emër të Allahut, të mëshirshëm, më të mëshiruesit, Allahu xhënaxhalanu, Zotin kryesor të botëve, falënderojmë vetëm për tin ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu xhënaxhalanu i lutmit na ruaj për sëqëshës të cilana nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë veteve dhe e veprave tona. Cili do që Allahu xhallaxhalahu u zannu ruktë drejt nuk ka kushtahu prej saj dhe cili do që e devijon udhën e drejtë dhe humbet nuk e udhëzon në të askush tjetër përveç Zotit xhallaxhalahu. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij pa që mëshira mirësit dhe mbekimet e Zotit, mëshira e ti që ofshin bë të, dhe mbëdjit besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasër në rrugën e ti me sinceritet dhe dignitet dhe pasër ti dhe i në ditën e gjukimit. Amin. Allahu Gjellë Gjellar, në muë i drejtojat muslimanëve në kuranë herë në basë herë, duke u thëmë, se vazhdimisht duhet a këndë në mendje Zotin e tyre dhe duhet i friksohen, ashtu si që meriton e i të friksohen. O ju që keni besuar, friksojën e Allahut, ashtu se që meriton aji të friksojën e, dhe se vdekja mos u gjeve të mësën të kujësien në musliman. Në ajetin tjetër, Zotë i Madhu, Allahu, Gjëllë Gjëlanu, më i drejtojët gjithashtu besimtarve, dhe ku ju thënë, o ju që keni besuar, friksojën e Zotët, flisën i mirë dhe drejt, nëse ju flisën i mirë dhe drejt, Allahu, do të uafalë gjynahët, do të mundësoj vazhdi mirës vër Qush i bindet Allahut dhe dërguarit të Tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Gjithashtu i Madhi Zot Allahu xhalla xhalaluhu apelon mbar njerëzimin në Kur'an kur ju thot: O ju njerëz, fejsoni në Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve për një vetë të vetme, Ademin alayhis sallam, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, Havanin, dhe prej tyre bashk i Madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Frisojuni në Allahut me emrin e Cilit përbetoheni, ruajini lidhje të farfisnore, dijeni se Allahu, dijeni se Allahu na keni mbiu mëshirës. And vim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më mrekullueshme dhe më e sigurt është fjala e të Madhit Zot në Kur'anin famullart. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim se punët më të qësia janë sajesat në fe bidatët. Gjdo pita të shtumbje Dhe gjdo humbje përfundon në zari në gjenemit Madhët zot i lutem Që të nëruaj nga zari gjenemit Neve, prindri tanë, fëmip tanë Dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët Allahum më këfirli mënina o mëminat El ahja i minhu mële muat O Allah fali besimtarët dhe besimtarët Ata që janë gjallë për i tyra O zot dhe ata që kanë druar jet Amin Allahu gjele gjelalu hu Gjithmonë në librin e shenjtë Kur'anit, profeti sallallahu alejhi vesalam në traditën e tij na kanë mësuar për një gjë që është shumë e rëndësishme në jetë. Nuk duhet harruar asnjëherë mirësia dhe vlera e dikujt që na e bën një të mirë, e dikujt që na e bën një nder. Për këtë arsye dhe pejgamberi Zotit sallallahu alejhi vesalam do të prooviste duke thënë Mën sona i lejkum ma'rufen Thakafi uhu Kusho abon një ndërë Kusho abon një pun Kusho abon një tëmir Kusho abon një dhurat Thakafi uhu Shpërblejën e Këthejën e tëmirën më tëmirën Shpërblejën e tëmirën më tëmirën Shpërblejën e dhuratën më dhuratë Fejnë lem të gjithu A nëse nuk gjeni Së njërë jëgjët më në kamu si të përgjigjët Akteve të mj Fedër në ngulehu, lutën i pra të njëri që a ka bërë atë mirë, aqë shumë, dhejri sa të mendoni se jakini shlujer të mirën që a i ju ka sijën. Përgjëmë e rizotit, sa rësëm në një ras do të të tështë, me në lëmjesh kurin nëse, lëmjesh kurin la. A i njëri që nuk din të falendroj njërzit, asë zotin e njerëzve nuk din të falenderojëm. Dhe zërë besimtarë dhe motra besimtarë, ne imit obliguar në gjithë do kuj që na e bëm një të mirë të falenderojëm. E nëse është dikush njetë në kësaj bote që na e ka bërë të mirën më të madhe, janë prindri tanë. E nëse ne nuk kemi falenderojës mëndaj tyre, do të thotë se nuk kemi falenderojës mëndaj Allahu të gjelalu. Nëse ne nuk ju jo jemi atyre mirë njohës, do të thotë se nuk jemi mirë njohës më dajzotë të gjëllë të gjëllalu. Nëse ne nuk qëjmë në vend të drejtat e tyre me rigorositet, me merit, atër do të thotë se ne kemi shkel pi krist në ato që qënë vijat e kushe, i kemi tekalu vijat e kushe në të cilat kush afrohet pra në tyre preket, E jo më a njëri cili të i kalon këto vijat kushe Zotin ërrujt. I madhe Zotë, Allahu Gjellë Gjellaruhu, respektin dhe bëmjërsin dhe mjërsjellin dhe i prindrëve, në kurane afron me gjën më të shenjt dhe më të shtrejt, a dhurimin e Allahu Gjellë Gjellaruhu, Dhe mos e spektimin e tyre, Allahu Gjelle Gjellalu e afromë më më katin më të madhë që ka parë historia e njërzimit, idhujtaria. Dhe në një rast tjetër, po në kuranën famelart, Allahu Gjelle Gjellalu u bashkonë me stëuhidit, njësimit zotit, ordërit për të larguar nga idhujtaria shirkëu dhe kujdesit ndaj prinderve. Wa abudullaha, wa latu shrikubi i sheja, Wa bil walideini ihsana Adrojeni Allahun Zotin e vetëm i cili meriton adhurimin Rohuni nga idhujtaria shirku dhe sillun i mirë dhe jini të sjellshëm bamirës respektues ndaj prindërve të tu ndaj prindërve tuaj Në një rast tjetër, Allahu Gjende Gjelanu a afronë me në momentin më të rëndësishëm të raportëve Zotë Krijesa që është profetësia. Allahu Gjende Gjelanu u foli për pejga merët në Kuran dhe në dërëtë tjera i lavdroj këto pejga merë se kanë qenë respektuës të prindërve të tyre. Thotë Zotë Gjende Gjelanu për Jahja in Alehi Saratu e Selam والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي وبرا بوالدي ولم اكن جبارا عاصيا respektues ndaj prinderve dhe thot per Isa alayhi salatu wasalam wa barram bi walidati respektues ndaj nones time dhe na tregon se si drejtoi Ibrahim i babait vet ja e beti o babush Për të arsye, nëse ne me të vërtet do të kuptojmë fene zotit mirë, nëse ne me të vërtet do të kuptojmë atë të që donë zotit prej neshë, do të ishim shumë më respektuës, shumë falëndëruës, shumë të cilëshëm me përindri tamë. Nëse hutë me në kaluar e nisa me një njarje që dikush erdhitek o meri ta nkojë, do të thëmë këtë radhë, Në një ngjarje tjetër por që ka ndodhur me birin e Omerit Abdullahin radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Omeri po bonte tavaf rreth Qabas. Dhe pa një burrë chikistar nga Jemeni me nonën në krah dhe po bonte tavaf rreth Qabas. Dhe gjatë tavafit rreth Qabas afrohen me njëri tjetrin dhe pyet Abdullah ibn Omeri këtë njeriu nga Jemeni i thotë Menë hadhi, kush është kjo gruja? Kale, kale ummi, thashtë nëna jine Kale umin e jine, ume me ta Tha nga je dhe qysh Kësa kokje që e banonën në kra Tha jam nga jemeni Dhe qysh sa kam dal nga shpija dresa Po më sheftani, nonën e mbajnë në kra përveç momenteve kër nona duhet shkoj për të kryrë nevojën e sajë. Dhe vazhduan të vafin, dhe të kohen në rotullimin tjetër, dhe në rotullimin tjetër i kujtohet diçka këti personi, dhe e pyjët i Abdullah ibn Omerin dhe i tha. A ta bëj një pyjt i i tha po, sepse le johët kërë jenë të vafin me fëllë. A me ndonë se me gjithë këtë që komboj dhe i tani, dhe do të vazhdoj kër të bëjmë pun të haqjit, Dhe pastaj do të thehem një men A mëndon se kam shluar, e kam shlujer detyrimin tim Dhe kësaj nënë Kale la La Hatta bi zëfëratin min zëfërati ha Tha Abdullah i në mirë i jo Madje as një ofsham Prej ofshamave dhimbje së lindje saj Nuk e këshlujer E këtu e kuptonë njëri ju shumë mirë Thënën e profetit sallallahu aleyhu sallem Kur thot Aridë Allahi ma aridë al-walid O wa sëkhatuhu ma sëkhatihima Aridë Allah ma aridë al-walidin O wa sëkhatuhu ma sëkhatihima Knajësia Allahut është atë herë ku knajëshin prindrit e hidrimi i Zotit është atëherë kër hidrohen prindrit. Nuk njët një islam, më basti dhujtaris, më katë mëj madhë dhe gjynah mëj madhë, sësa mosë respektimi i prindrëve, thyrja e zemrë së tyre. Allahu qëndë të gjelalu i thot njërzve në Kuranë, Jë jo thotë me simtarve në Kuran Walla të kulla huma Uffi Walla të nëherë huma Më zbëj uff për para tyne Asë më mos i mërzit A jo më të mendohet Dhiçka tjetër Ashtë me lërk për mësi e ka par Islami pozicionin e prindit Sa që ka ndaluar të ishajsh dikuj të prindin Sa pejgëmëri sasem Ekberul kebairi E një subër regjulu e bahu Më katë i mëj madhë që ban një riu është të shajt babën e vetë Kalu O kef e dhalik e ja Rasul Allah O pejgëmëri zotit si mund të ndodhë një gjëtid Kale jë subër regjuli Fe jë subër regjuli Ishan dikuj tjatin dhe a i jakëthe në duke ishar tjatin Që që kjo është a i që pa ishan tjatin e vetë Sëpësa ju boseve për i pari Parë zotin A mund këtë trajtim Si kjo trajtim dikuj tjetër për versën islam A nuk është kjo një argument i qartë I mrekulluashën I kësaj feje që i rinë ditë gjërët ashtu si shduhet. E dhe mëse janë fejt tjetër dhe besim tjetër. Uajnë gjahë edake ala në tushri kebi, ma lejtë se le kebi hi ilmë, thëla të tjërë huma, u sahibu huma fit dunja marufa. E nëse për indrit, mundohën të të nëzjerin nga feja, për pichen, uajnë gjahë edake, Gjahe dake Bëjn luft Mondohen Përpichen Që ti të lesh fen dhe besimin tën Në këtë rast mos ju bind Ndërsa për qështet e tjera Bind ju atyre Respektoj Pas ta i shfar tha I lejjel mësir Tek unë do të thehen dhjet njerëzit Tek zoti pra Që ti nuk mund tjesh Mars në lovari I ty teti Ase satënë Ti nuk mund të gjykuas për babën As gjykuas për nënën Ti e ke për të tyrë Ti respektosh Ti duash, ti nderosh Ose për ndryshe Ka thëmë Begameri Zotit Sallus Nëse ka ndo një mëkat në këtë bot Që shpejton Dënimi i thaj për para botës tjetër është mos respektimi I prinderve Për këta është syje Mendova në me pikat shkurtra insha Allahu ta'ala Pa ju markohën tuaj të shtrejt Të përmend disa prej të drejtave të prindrëve ndaj nesh Se nëse hudbën e kalume përmenem të drejtat e thmive ndaj nesh Ne duhet dim se kush janë të drejtat e prindrëve tanë ndaj nesh Luz zotin e mëmë që prindri tanë të i farë dhe të më shirojë Ata që janë gjallë për e ty në Zotë të të japër shnet, e ymër, e mërësi, e të ahapit dyrë të adhurimit dhe përkushtimit ndaj Zotit, dyrë të pendimit dhe këthimit të Gëzoti, dyrë të shpresës ke falja e të madhët Zotë, e ata që ka ndruar jetë Allahu i faljë të imë shirofët, e gjeneti qoftë dhe nëstrehimi i tyre, e varë i qoftë kopshtë për i koshtëve gjenetit, Zgëjja dhe e varrit quoftë lehtë për ta Amin. Për të drejtavadve të prindërve, të cilat janë përmendur në librin e Zotit, është bamirësia ndaj tyre. Një fëmijë i mirë, një besimtar i mirë, nuk mund të jetë vetëm se bamirës ndaj prindërve të tij. Dhe çfarë nënkupton fjala bamirësia, se duket shumë fjalë e gjë, shumë fjalë e madhe. Respektimin e tyre, nderimin e tyre. Plotësimin e dëshirave të tyre në momentin që personi i ka mundësit dhe nuk dëmtohet Plotësimin e dëshirave të tyre në momentin që personi i ka mundësit dhe nuk dëmtohet Të jepet atyre për parësi nda gjithë dëgjërje Ata janë të parët në listë, në basë Zotit, në basë Allahu, gjëllë dëgjëranu Të parët janë prindrinë A i popull që nuk respekton të vjetërit e tyre Nuk respekton prindërit e tyre A i popull që hapë me numërt në numërt madhë Azile plejsh Se ju dalin tepër në loharit e shpis A i nuk është popull normal Asë nuk janë ata njërës njërës normal E harrenë ta njërës Se nese pas nesër dhe të ju viradha atyre dalin dhe të shkojnë pastaj në azile të plegjve Dhe të trajtohen ashtu si që kanë trajtuar ata prindrit e tyre Respekti i tyre, bindja absolutën dhe i tyre Bindja absolutën Përveç një rastit vetëm Për këndërshtohet Zotit Për këndërshtohet i dërguar i Zotit Për këndërshtohet feja shtë qështje tjetër Ose për ndryshe Dohet me ju bindë në gjithdo detaj Ante o malu ke li e bikë Erdi dikusht e këpërgamesa sem Dhe tha o pegameri Zotit Baba pëmë thot që t'jabë kash pasuni Sa pegameri sa sem Ti edhe pasunia jote Je mal i babës tatë Në rastin tjetër, në një transmitim, vjen dikush të këpërgameri Zotit, S .S., dhe i thot, in një uridu e lëgazvë, thau përgameri Zotit, du që të më fosësh të kë ushtarët e luftës, du të shkën luft, në gjihadë, Dhe e kam shkruar e emrin e sa. Me pa po prindërit i kam lënë duke qar. Çfarë sa pejgamberi i Zotit sasem? Shko tek prindërit e tu dhe bëj që të qeshin ashtu si çike bërë të qajnë. Jas tjetër, vjen dikush tek pejgamberi i Zotit sasem dhe i thotë او پیغمبر زاتت يا رسول الله اريد الجهاد ولكن لا استطيع او پیغمبر زاتت دو شكون الجهاد اس كان ممكني صلى الله عليه وسلم اليك والديين اي كبرند رجال قال نعم صافا صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد جهادا Luften me veten Shkobëhet e këpërndrit e tu Atje, atje e këtë gjenetin Atje e këtë gjihadin Atje e fiton gjenetin Pre të drejtave të prindrëve tanë Ndajnësh është Që t'i thrasim Me emrat më të bukur dhe më të dashur të kata Nuk mund tjetë në dialog, në gjuën e muslimanit Por Nuk mund tjetë Po plako Kjo është plaka ime Qërë jetë? Po e gjete? A është nëna Që të kam majtë mbarg Në në të mujë Akeparti sa rëmësi është kushtuar në islam në nësë, pa anashkaluar asë një herë pozicionin e babës kur. A e din të Europi Zotit se gjdoj që liz më trupin tëndë, kockat, mishi, qimet dhe gjithë shkanë trupin tëndë, është marë prej mishit dikuit, prej kockave dikuit, që ja e di se nëna kërë ka fëmi nëmbark më kjo është më një njëri, po janë du njërës a mund në mblesohet nëna e cila kajlon vdekjen në momentin e lindjes dhe vetë me qara e fëmis ja që tëson shpirtin dhe ja harron dhimbjet a mund tjetë dikush që mund të azër vendin e nënës A bën hajër a i fmi E cili nuk ja lënë Dhe nuk Ja gëzon nënës Meritën dhe pozicionën që ka A ka gjales dhe kryes Me si përfaqin e tokës Që mund garoj me të Kushtë është dhe që ka qarë Kërë ti ke qenë i smur Kushtë është dhe që është gëzuar Kërë ti ke qenë shëruar do të kiqen mirë. Po ushtajëj ti qanet pa gjum, Teresa ka erdhë në shtëpi. Po ushtajëj që është thënë, por ti ke pas provime apo hallën e një. Ka qallës dhe kjo rjes në botë që mund zej venën e saj. E mbarfja e Zotit është ajo që i jep gjithsecilit hakën atë që meriton e pozicionin e saj se garo në askush dhe vendin e saj nuk e zë në askush e një fmi i mirë silet mirë e respekton dhe i flet me fjanët më të mira dhe e thret me thirjet më të mira sepse një dit, ditët do të rotulohen Ne shumë do dëshim ne që të na thrisnin me ema të mirë dhe me terma të mirë. Volakin kematadinu tudan se si do të bësh do ta bëjmë. E drejta e ty ndaj nesh është që ti mbajm lidhje të fortë me ta. A dhe mos të nxjerrim nga shtëpitat tona përveç në raste kur ka mirëkuptim, në çështje tjetër ozher kur ka mirë kuptim dhe prindëri dalin nga shtëpia, kjo nuk do të thotë shkputje prej tyre, por duhet me i mbajt lidhjet dhe duhet me i ruajt lidhjet dhe duhet me u kujdes për ta, se edhe nëse jetojnë me një vëllaz tjetër, apo edhe nëse jetojnë diku tjetër, kjo nuk do të thotë se ti je i liruar nga përgjegjësitë që ke përpara Zotit xhallal xhelal prej drejtave të prindërve ndajnësh është se ne duhet ju japim për parësi vazhdimisht duhet ju japim për parësi vazhdimisht edhe për para fëmive tanë edhe për para bashkëshorëtve tonë nëse dumë të jashofim hajërin e dumë të kemi marësi në këtë bërë ata duhet tjënë parët në lisë dhe beset gjithë dhe kujtoni hadithin e personit i cili i rëtë zote gjëllë e gjëllalu duke thënë o oh Allah o zote im të e di shumë mirë se unë këmë pas një tu vëdhi dhe që donati milja dit dhe pinin përindrit pas taj fmit dhe gruja E një natë dhëtë më humbën Ky po bëllutaj, po i lute i zotit ky është duke bëllutje E një natë thotë dhëtë më humbën I kërkoha gjithë natën thotë Dhejë sa i gjithë avon E ku erdha në shpi I mola Përindrit i këshë zonë gjumi Dhe fmitë dhe grua ishin zgjuar Përita dhejë sa u zgjun Përindrit më gjes A ty në ju dhashtë parve Pasta i dhashtë fëmive dhe grus, o zote him, nëse e konë bo këtë punë për hirtat dhe për të knaj shty, në alira o zote gurin nga shpela, dhe u liru shpela dhe dolin nga shpela, tre personët që i kështë zonë shpela. Për parësin dhe ishdojgje, madje, edhe nëse të thrasin të kurje duke u falë, e ka falje nuk është farz, pa është synet, pa nuk është obligative, pa është një shka vullnetare, në pritet falja dhe i përgjigje shprindrëve. Një dit, si shtopë e jamenë i Zodet S.A.S. po e 39 në gjunedit, gjunedin, një njëri që ishte adurusi madhë, kishe boj një kacollën madhë edhe vetëm atjerin dhe të gu faljë. Një dit e kërkone oma dhe i tret, o gjunedit, Dhe këj ishte namaz Tha o zotim Nona apo namaz Me vete Pastaj vazhdoj namazin I thiri nona për her dyt A i tha me vete Nona apo namaz Pastaj vazhdoj namazin I thiri nona për her tret Dhe a i tha nona apo namaz E vazhdoj namazin Kër e mbaroj Deshit i përgjigje i nonës Me për nona e kështë të boj një lutje Që i kishtë të qarë Dyrë të qirë dhe E ishte pranun të këzoti Tha mështë ta marë të zote shpirë të nërbjer Pa usë përvu Sëpse nuk i përgjish Nona kështë të drejt Një dit për i dit është vinë dhe e marë në arestojnë Nga kacolli e vetë Dhe a shemë në kacollën Tha këtë qfarë ka më bërë Ca ndo të amare zhvesh kër dalës në gjyx Para njëzve, para gjithë qytetit Ashtu të lidhër e nëzorën për para gjyxit Dhe një grua pa akuzonte Se kishte bo fëmi me të E a ishkretis, kishte lidhë më këtë situat Tha ku është fëmija Se me këtë smerën do të Këtë thote kam me këtë E thanë fëmija ja ku është Tathire në fëmin Gjunejdi I tha odhë fëmi, kush është baba jutë? E Allahu Gjellegjelalu hëtë bërë i fëminë me falë dhe tha, Baba im është në bariu, jo gjunejti. Ti apë është për parësi, prindrëve, ndaj gjithë shkajë. Absolutisht, kjo është një tem që nuk duhet diskutuarë. Dhe ti eshi kujdeshëm që mos të thujet zemra dhe shpirti dhe ndenja në mënyrës e si ti kërion raportet me bashkëshortën tënde nuk duhet shojnë kur për indrit e këti se vlerështonë më shumë bashkëshortën se sa ata se se mund tje në natyre në natyre në tyre gjeloz mund të duke si kur fëmin që e ka nërit për i kaqë vitesh për i njëzet apër për i 30 vitesh Vjeni një i huj, pas një loj merite, më thonjë zakë, dhe u amërë, u arëmbën dritën e syve, dashurin e jetës, pra në edhe ti du ta marë shë konsiderat, gjendje në tyre shpirtërore, e nëse ka bojnë fali dhe toleroji, a nuk do që të fali zotit ty, a nuk do që të mëshiroj zotit, për e ka meri zotit sa asem gjithet minberë, Dhe thë amin Thënë sahabët të pejga me rizotit Përse thë e amin Se s'ka ndodhë në njëherë që të tush amin Kërë në gjithë shënë minber Kallë Kallë e li Gjibril A ragë i me emfu mërin A dreke vali deji A u a hadë huma Fërëm jukë fërëna hu U tërhejt zvarë për në gjahënen A i njëri që i zënë për indre të gjallë Ose njërin për tyre Pasaj Zotë nuk e falë gjyë halë. Thuj, amin, dhe unë thash, amin. O Allah, o Zotë gjësis, në falë dhe në më shërohë. Për drejdave të tyre ndaj nesh, është që t'i lotëm i lotë zotët, vazhdim i shpërtakë. Ashtë tështë në kamë sujë madhë dhe zotë më kur anëmë. Rabbena gëfirlena, voli vali dina, voli minina, jo me e kumën hësabë. O Allah në falmeve, fali prindëri tanë, ditë me gjukimit. E këllu këllu hadha, o stakë fërë dhahë li, o lë kumën lë isa i lë mëminin më këllu dhemë. Fa stakë fërë ju hu inna hu hu al gafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah Jukafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi Lidhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Me emin Allahut gjithë më shishmet më shiruas Farinurim Allahut në dhe gjelalu Zodin kërvasin e batra Vë mirësi dhe bekime dhe t'i qoshnë Më dashurin e di dhe dërguarën e ti Mohamedin sallallahu alaihi wa sallam dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasën rrugën e ti i dirin ti një gjithkimit Kjo feje Zotin tëllë në gjeladu nuk e ka kufizuar respektin dhe i prinderve e vetëm këra ta janë gjallë Respektin dhe i prinderve në islam nuk mbaron me jetën e tyre Respektin dhe i prinderve vashton dhe masdekis të në Mirë ba e që është shumë rëndësishme është që njëju sa i ka gjallë Të fitoj kënejsinë e tyne Sa i ka gjallë të fitoj kënejsinë e tyne Sa i ka gjallë të fitoj u ratat e tyre Sa i ka gjallë të fitoj lutit dhe duat e tyre Se pasta e mazdekjes Qarupa Pa me gjithë atë A shë madhështore dhe e mërkullu është mërshtë kjofej Sa që thot, lidhja me së fëmijës dhe prindit nuk ndërpritet me vdekin e tyre, po vazhdojnë edhe ma zdekjes. Vjendikusht e këta i ga me e i Zotit, së Allah e së rëmë dhe i thotë, o pa i ga me e i Zotit, ka ndru jetë prindit, a kam më unë dëtyrimë ndajti, ka ale naam, tha po, e salatu a lejhima, të i lutë është Zotit për ta, or istighfaru lahum ta kërkosh faljen e Zotit për ta wasilatur rahim pel'lathi la tusil allathi la yusalu illa behima te rush lidhjet e gjakut sepse ata janë sebebi i farefisnis was ikramu sadiquehima atë rush lidhjet me shokët e tyre që i kanë pas sa kanë qenë gjallë was ikramu dhayfihima atë respektosh miqtë që ata i kanë pas respektuar kur ishin gjallë dhe leze besintare dhe motra besintare është mjërësi dhe begatije madhe nëse Zotit drej në këtë moment kër jemi duke fëll ti kalën për indri të gjall do të thot se në këmbët e njërit për i tyra është gjeneti dhe ti ke shumë mundësi për ta fitur gjenetin në një transmetim thuhët Ljef alë lë barru maje sha Fejnë në hulen jeli gjennar Respektuasi I sjelshmi Me prindrit e ti le të bëjt që farë dojt Se kur s'ka përta shiju zhabë në gjennemi U ljef alë lë a ku maje sha Fejnë në jeli gjellë gjennemi E mos respektuasi dhe i prindrëve Bëjt që farë dojt Se s'ka përta shiju kur gjennetin Zotin arrujt përgjysmën e Zotit sallallahu alejhi wasallam na ka treguar se xheneti i ka tet dyer. Tet dyer. Dhe dera e mesme e xhenetit quhet al-walid, prindi. Respektoi sa i ke gjallë, respektoi masdhekjes në mënyrë që ta mundësojë Zoti të hysh në xhenet nga dera e prindit. Amin. me si musliman nuk mund të akufizojmë mirës tjeldjën edhe respektin as nuk mund të amendojmë mirës tjeldjën edhe respektin nda i prindit në një dit të vetme qoft nëna apo babaj apo të të bashk një musliman një mire din se gjenete i zotit fitohet të këprindrit të knajësia e tyre e si fasoj nuk mund të kuptoj një besimtar se dita e prindit tjetë një dit e kufizuar apo prindit kujtoha në vetëm një dit dhe se nuk ka dyshim se kjo është prej sklavërimit modern të njëriut Dhe vrapimit ti dhe adhurimit ti të kësaj bote zote në ruajt e zote në faljt E mbëllim të khudve gjumaje duke që salavata dhe selama Më të dashurin e zote dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu e sëme Ashtësish në ka urdujnë madhe zote në Kur'an Kur thot inë Allahe vë melaiket e hujë u sallu unë alën nëbi Ja e juhe lëzina amanu sallu unë alëjju u sallimu të slima Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Kama sallajta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime Fila alamina, inë në këhamidun me gjitë, kontributët që do tjetë një sotë në shë Allah të ala, përshëri do tjenë për gjaminë tonë, zotë u shpërbleftë më të mirë. E këmi së salatë, inë së salatë të të nhaënë, në fëshëa i valmukërë, valetikullahi, valetikullahi, valetikullahi. Muhammedun Rasulullah Cili ishte mesajji i hudbësotme? Mesajji i hudbësotme, Ishte shumë kuptim plot për një problem shumë aktual, një mesaj që nga vjen në përmjet Kurani të madhurushëm, ta dithëve të profetit për dashurin që të vetë kemi për prindrit ta. Natyrisht, kështë një problem thash shumë aktual në shohërin e sotme dhe në përmjet kësaj ytëdes, Edukohet desimtarët musliman që ta kënë këtë ndjejë të shëjnë, të, të respektojnë të prindrit, të kujdesin për prindrit, deri sa prindrit kuptojat të janë gjallë, por këj kujdes dhe këj respekt, respekt për prindrit, të vazhdojnë edhe kër ata s'janë si gjallë. Të ruajnë kujtimet e tyre, amanetet e tyre, këshillat e tyre, fjallët e tyre. Pra, kjo hudbe ishte shumë kupti plot dhe shumë aktuali. Allahu shpullet. Cili ishe mesajji hudbe sotme? Atër, mesajji hudbe sotme do të thëje që ishte një mesaj shumë i rëndësishëm për gjithë mëslimanat në barë kudo që janë, gjithashtu, do të thëje që ishte një mesaj për të gjithë në të rritë, që imi në këto hapat e parë ditës se të mba sa nuk e kuptojmë rëndësinë më të madhe që na kanë dhënë Allahu prindrit, sepse janë ata që na edukojnë dhe janë ata që na i thojnë kush është e drejta, kush është e mira që kur dalim në jetë. Dhe është shumë e rëndësishme që jo vetëm si musliman, po si qytetar i njëri radhuar duhet ta respektosh prindit, sepse nga ai domoshta kemar pothuajse çdo gjë. Mesazhi i vitbes sot ne gjithashtu ishte për ne muslimanat që është gjithashtu Allahu e ka thënë në Kur'an që mbas mbas xirkut, mbas mbas adhurimit të Zotit, duhet të kemi edhe një respekt tjetër, duhet të respektojmë prindin. Kjo është një ndër gjithashtu gjërat më të rëndësishme për për dy arsye. E para një arsye sepse respektojmë Robin ton më, më, më, më, më të afërt, edhe e dyta më, Respektojmë atë që na ka edukuar, atë që na ka dhënë. Si të drejtën na ka dhënë besimin, na ka dhënë frymën. Kështu që është bër obligim për për muslimanin që ta respektojë prindërin e tij. Kjo është mesazhi i hutbes sotme. Mesazhi i hutbes sotme është për prindërit. Ëh, një një një njeriu që dëshiron të trajtohet mirë si prind, duhet trajtojë prindërit e tij mirë. Pra, si do të tjit respekti Ndaj prindërve tanë, kështu do t'je dhe mirësia, mëshira e Zotit dhe bekimet e Zotit në në nëshë. Prindërit janë një derë e madhe e mirësive të Zotit dhe këtë botë dhe janë një derë për dyreve gjenetit. Zotit në e falë prindërit në e mëshira oftë. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilahe illallah Muhammadun rasulullah